פרק ט"ז הוסיף ואמר גם לתלמידיו, לאיש עשיר אחד היה סוכן בית, והלשינו באוזניו על הסוכן שהוא מבזבז את נכסיו. קרא לו ואמר, מה זה שאני שומע עליך, מסור דין וחשבון על עסקיך, כי לא תוכל להיות עוד הסוכן שלי? אמר הסוכן בליבו, מה אעשה? שהרי אדוני לוקח ממני את משרת הסוכן. אין לי כוח לחפור, ולקבץ נדבות אני מתבייש. כן, אני יודע מה לעשות כדי שיקבלו אותי לבתיהם כאשר אף הותר ממשרתי. הוא קרא אליו בזה אחר זה את בעלי החובות של אדוניו. כמה אתה חייב לאדוני? שאל את הראשון. מעקדים שמן, אמר האיש. אמר לו הסוכן, קח את השטר שלך ומהר וכתוב חמישים. לאחר מכן אמר לאחר, כמה אתה חייב? מאה שקים חיטה, השיב בעל החוב. אמר לו הסוכן, קח את שטרך וכתוב שמונים. שיבח בעל הבית את הסוכן הרמאי על שפעל בפיקחות, שכן בני העולם הזה פיקחים בדורם יותר מבני האור. ואנוכי אומר לכם, השיגו לכם ידידים בממון המרמה, כדי שיקבלו אתכם למשכנות עולם, כאשר הוא יכלה. כי מי שנאמן במעט מזער, נאמן גם בהרבה, ומי שלא ישר במעט מזער, גם בהרבה איננו ישר. לכן, אם בממון המרמה לא הייתם נאמנים, מי יפקיד בידיכם את האמיתי? ואם במה ששייך לזולת לא הייתם נאמנים, מי ייתן לכם את אשר שייך לכם? אין עבד יוכל לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. הפרושים שהיו עבי כסף, שמעו את כל הדברים האלה ולעגו לו. אמר להם, אתם, אתם העושים את עצמכם צדיקים לעיני אנשים, אבל אלוהים מכיר את לבבכם. הרי מה שמרומם אצל בני אדם תועבה הוא לפני אלוהים, התורה והנביאים עד יוחנן. מאז והלאה מלכות האלוהים מתבשרת לבריות, וכל אחד פורץ אליה. אבל נקל לשמיים ולארץ לחלוף, מאשר יפול תג אחד מן התורה. כל המגרש אשתו, ונושא אחרת, נועפו. והנושא המגורשת מבעלה, נועפו. היו היה איש עשיר, שנהג ללבוש ארגמן ושש, ויום יום, התענג במותרות. ליד שער ביתו הושכב איש עני אחד, אלעזר שמו, שהיה מלא פצעים, והשתוקק לשבוע מן הפירורים הנופלים מעל שולחן העשיר. אלא שעוד באו הכלבים וליקקו את פצעיו. ואני מת, והמלכים נשאוהו אל חיק אברהם, וגם מהשיר מת ונקבר. בשאול, כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק, ואת אלעזר בחיקו. קרא ואמר, אבי אברהם, רחם עליי, ושלח נא את אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים, ויקרר את לשוני, כי סובל אני ביקוד הזה. השיב לו אברהם, בני, זכור שאתה קיבלת את טובך בחייך, ואלעזר קיבל את הרעות. עכשיו, הוא מנוחם כאן, ואתה סובל. נוסף על כל זה, תהום גדולה נקבעה בינינו לביניכם, כדי שלא יוכלו לעבור אלה החפצים לעבור מפה אליכם, וכדי שלא יעברו משם אלינו. אמר האיש, אם כן, אבי, אני מבקש ממך לשלוח אותו אל בית אבי, כי חמישה אחים לי, שיזהיר אותם, פן יבואו גם הם אל מקום הייסורים הזה. השיב לו אברהם, יש להם משה והנביאים, שישמעו בקולם. אמר האיש, לא אבי אברהם, אם ילך אליהם אחד מן המתים, יחזרו בתשובה. אמר לו אברהם, אם אינם שומעים אל משה ואל הנביאים, לא ישתכנעו גם אם יקום אחד מעם המתים.